Кому належить ця машинка? На цій машинці батько шив чоботи, тим, хто пізніше поступав у партію колгосп. Тому, коли вони повернулися, щоб забирати хатні начиння, то точно знали, хто цю машинку купив і кому вона належить. Коли батько ширивив у колгоспі, нам можна було тримати одну корову. А як він з колгоспу пішов, у нас відібрали все. Навіть на полях чатували колгоспники – щоб ми не запопали нічого їстивного. Нам не дозволяли навіть вкосити трави, не кажучи вже про кілька молочних початків кукурудзи чи ще чогось. Я ж тобі розказувала, як один дядько став мені коліньми на спину, коли я тримала у руках кілька кукурудзин, які намагалася вкрасти. Вони нам нічогісінько не дозволяли. Після того, як батько вийшов з колгоспу, навіть найменшої крихти хліба вони хотіли, щоб ми зійшли на пси, щоб повмирали з голоду. У нас ночували двоє студентів, які, мабуть, навчалися в Черкасах. Вочевидь, вони більше ніде не знайшли, де пересидіти і зночувати. Більшість людей у селі мали надто малі хати. Вони не могли їх пустити, їхні сім'ї самі ледь тулились у своїх хатах. Мої батьки здали студентам свою спальню – а часи тоді були такі лихі, розказувала нам мати, та ще й колгоспники украли нашу останню корову. За ту корову батьки дуже переживали. Адже з нею у нас відібрали б молоко, основну нашу їжу. Тому батьки, перестраховуючись, зачинили корову в хаті, у сінях, щоб колгоспники не могли посеред ночі просто зайти до хліва і забрати корову. Це все було ще до того, як батько вийшов з колгоспу. Одного разу посеред ночі мати прокинулась і каже до Василя, «Чуєш? он вони ламають наші двері, вони знають, що корова у хаті, тепер вони вкрадуть у нас останню корову, тоді ці посіпаки вже виходили на промисел, крали все, що їм могло знадобитися». Батько, мати і я спали в великій хаті, малу здали студентам, а в осіннях на підлозі лежала корова. «Прислухайся», – сказала мати до батька, – Здається, хтось ламає нам двері. Тепер вони хочуть поцупити нашу останню корову. Батько встав, прислухався. Так, відчиняють двері. Звісно, батьки тоді ще й боялися, що якщо вийдуть, то ще й по голові отримають. Ці посіпаки тоді не мали совісті. У селі панував шалений безлад. Кожен, хто мав силу, міг чинити, що хотів. Батьки пішли до студентів у кімнатку і спитали, чи ті також чують що хтось намагається відчинити двері, щоб забрати корову. Якщо ми троє чоловіків вийдемо разом, – сказав батько, – то точно відіб'ємось. Так, – відповіли студенти, – ми також, ось чуємо, здається, що хтось намагається відчинити двері. А в нашій хаті були великі вікна. Одна половина вікна складалася з трьох шибок, друга теж. Щоб відчинити вікно, не треба було відчиняти цілу, Половину Можна було відхилити тільки одну шибку. Це була дуже зручна конструкція для зими, бо взимку, щоб провітрити, нам не доводилося відчиняти все вікно. Для цього було надто холодно. Тоді ми просто відхиляли одну шибку. Один із студентів заліз на стіл, виглянув у вікно. Він подивився на вхідні двері і сказав, що там нікого не видно, але ж всі чули, як хтось пореться біля дверей. Наступного дня мати сказала, мабуть, то була перша пересторога. Завтра вони заберуть у нас останню корову. Часто, казала мама, біда наперед якось дає про себе знати. Якби вона того вечора одна почула те шарудіння і вовтузіння біля дверей, то могла б подумати, що все це привиділося їй вісні. Але ж всі, студенти, батько, були на ногах. Всі попрокидалися і прислухалися, і могли це підтвердити. Але коли визирнули з вікна на двері, там нікого не було. Раніше люди, часто казала мені мати, вірили в різні речі, передбачали набагато більше, і більше чули. То було провіщення цього нещастя, і наступного дня вони забрали таке нашу корову. Тож дня чи наступного вони зачинили батька, Стали допитувати, чому він вийшов з колгоспу, чого не хоче стати комуністом. Вони погрожували застрелити його чи вислати до Сибіру, але насправді вони не могли йому нічого заподіяти.